За три същества ще ви говоря. Говорили сме за тях, продължения, малко или много. Първата лекция – Сведенборг, втората лекция – Майстер Екхард и третата лекция – Чуанза. Следваща лекция на 1 септември ще започна с подаръка, който направих и в София в неделя. Оригинала на Овче наш, тоест най-близкото до оригинала – Иначе сте го чували като отче наш като форма. Тук ще дадем съдържанието и част от смисъла. Така, тези, които искат да карат така дълбоко този въпрос тази така наречена молитва, ще диктувам бавно. О, велика мистерия! Която огряваш всички светове! Да бъде Твоята сияйност. Да дойде Твоята безкрайност върху нас, както отвътре, така и отвън. Дай ни хляба свръхестествен. Тук има два превода, но аз съм дал този. Той е богомилица са го предпочитали. Другия превод е дай ни същността си. Но в случая дай ни хляба свръхестествен. Тук само ще кажа, че истинският хляб не се пече. Това е самия огън, самата същност. Няма нищо общо с външния хляб. Значи дай ни хляба свръхестествен и не ни въвежда и в сътворение. Защото в Тебе е царството на свободата и покоя. Защото няма слава подобна на Твоята слава. Аум, учителя казва, че тази дума има ватански происход. Позвали се много народи, но тя има ватански происход. Така, започвам с първата лекция с Сведенборг. Това е човек със скромност, спокойствие и почтенност. Бил е голям учен, но при среща с Бога и невидимия свят изоставя общоприятата наука, и се отдава на така наречената свещена наука, която е нещо съвсем друго. Той се е отдал на наука, която прекрачва времето и пространството. И затова неговото време не го е разбрало. Той беше допуснат в истинското знание, на повътрешен план, т.е. в духовността, притежавал е небесното спокойствие на своята велика душа. Дадено му е било да пребивава и в двата свята. Разбира се, бил отречен от църквата. Ако не беше отречен, ще да е чудо. Точно така трябва да е отречен. Но това се знае и се очаква. Даже щеше да е много чудно, ако не беше отречен. Щеше да има нещо нередно. И така, борг. Между другото, само ще ви кажа, има един много приятен брат от София, който идва на лекциите от Академия на науките. Така позволявам си да кажа за него, защото той отдавна идва и знае за какво става въпрос. Голям специалист иначе. Каза, кажи ми, да продължавам ли, защото там е голяма бъркотия, да продължавам ли с академия или, или да я напусна. Казах му едно изречение. Къде искаш да отидеш след смъртта? В академията или при учителя? Край. Напусна. Няма място за губене на време и за философски разговори, и за спорови, и там битки и така нататък. Между другото. Така, Сверенборг. Мъдростта твори присъствие а любовта твори съчетание. Който не търси Бога, увеличава злото в себе си. Началото на злото е злоупотребата със свободата. Силата на злото е нищожна пред могъществото на Бога. Пред Бога Целият ад и целият пъкъл е нищо. Злото и лъжата принадлежат към смъртта. Хора, които осъждат, които обиждат с лоши думи, малко или много се превръщат в астрални убийци. Тоест, видоизменят се стават астрални същества. И след време критиката им се връща многократно. Както знаете, много е лесно да се критикува. Много е трудно е да стигнеш до забележката и безкритичността. Тоест до това, което казва Бог. Не съдете, да не бъдете съдени. Тъй като причините са много дълбоки. Всяко добро и всяка истина изхождат от Бога а не от човека. Пътят на развитието минава през всички неща. Става въпроси за дреболии, подробности, случки така и така нататък. Минава през всички неща. Човек, който вярва, че доброто произлиза от него самия, започва да прави връзка с ада. И започва да става едно с ада. Да любиш Бога значи да не внасяш зло в Словото, защото Словото е Бог. Много хора не извършват зло външно, но то си остава в тях. Те си остават в системата на смъртта. Бог никога не наказва. Човекът се самонаказва. Който се, е привързвал към, който се е привързал към злото, той се е самонаказал. Злото не е личност, то е влияние. В момента на смъртта човек се среща с много приятели и познати от този свят, но всичко е много повече обърнато навътре, на вътрешен план в самата духовност. Човекът го привличат същите вещи и хора, които е обичал. Човекът не е мъртъв в другия свят. Само се е отделил от телесната си част, която му е била в полза и дадена за полза в този свят. След смъртта Вътрешният живот се остава цялостен. Само душата се изтегля от тялото. Току-що починалия известно време не осъзнава, че е мъртъв. Ще го кажа по друг начин. Трябва да мине известно време да го убедят ангелите. Те му казват, че е мъртъв. Той не вярва. Той продължава да спори временно с жена си, и с близки, духовно. Става просто им говори духовно. От на време почва да се чуди, що не го чуват. Ама минава доста време. И накрая почва да се убеждава и почва да си казва, бе май съм умрял. А учителя казва, умрелите са живи, както и живите са живи. Тоест, всичко е живо. Но сещам се, тук казах един, имахме в София смешни афоризми. За умрелите си говорят само хубави неща. Толкова хубави, че ми се иска да умра. Разбира се, хубаво и за живите се говорят, но традицията за сега не много към живите е по-друго. Така. Но, Дикем ще говорим за смешните афоризми. Истинската религия е дело на живота, а не дело на вярата. Пътят, който води към висшето познание, е труден, таинствен и в дълбочината си страшен. Тоест, има и риск. Но по-хубо е да избереш този риск, отколкото да останеш в обикновения живот. Птиците и животни не са просто птици и животни. Те са излъчвания на духа. Тук ще кажа нещо от учителя, за което се сещам. За разни като се почни папагали, пойни птички славейчета, които са в кафес. Стари, заключени души, възлюбени души на самите хора отново ги заключват в кафес, отново ги мъчат, докато дойде момента да ги пуснат, за да може и те да бъдат освободени. Но това са такива, след време пак ще говорим за животните, въобще външно нещата изглеждат такива, но вътре това са души и души. Духът е вътрешния човек. Той е, който прави човека жив. Няма предопределен за злото човек, всеки може да бъде преобразен. Има случаи в историята на бялото братство. Учителя казва: Когато демон изоставя пътя си и става ученик на бялото братство. Ученик на бялото братство изоставя пътя и става ученик на черната ложа. Тези, които са лишени от истинска любов, от истинска любов, тях щастието ги убива. Които живеят в зло, не познават истината. Неразбирането на истината е самоунищожаването и на църквата, и на човечеството. Изкушенията са съкровенни, защото те идват и изискват израстване в Бога. Значи не са врагове, не са препятствия. Те идват да проверят човека дали човек избира твърдо Бога и ще израства в Бога или ако не, те ще го ограбят. Изкушенията отделят житото от плявата. Хиляди светове са населени са жители, но за безконечния Бог те са капки в морето. Животът на другите планети е също материален, но от по материя. Но състоянието там, на материята, е друго, различно и по-финно. Човек, пребиваваш в духа, се съединява с духовете на вътрешен уровен. Божественото проведение следи развитието във всички светове. Известното знание в света е нищожно в сравнение с неизвестното. Този, който говори за вярата си, но не живее по нейните закони, в следващия си живот няма да има вяра. Тоест, тя ще му бъде отнета. Тук се сещам пак за една стара мисъл на Сведенборг, кои се прераждат в кръгли глупаци. Тези, които в минал живот са отнемали, то учителя го казва, са отнемали вярата на другите хора. В следващия природ, в следващото пораждане от начало до край има такива, каза учителя. Целият живот минава в глупостта и след време за отгробния живот, ако направят някакви пулки, направят. Така.